Jag känner att jag har börjat känna mig ljusare nu. Jag bär inte längre tyngden av tidigare erfarenhet på mina axlar. Men det beror förmodligen på att jag redan har gjort en stor del av arbetet. Utrymmet frigörs, ljuset börjar komma igenom. För att göra denna last, hanter för flera år sedan vände jag mig till Ricky, och det var här jag blev initierad i in lär. Jag utövar fortfarande denna gren av rike, då och då, och jag utövar även andra grenar av den. Det finns också vissa grenar som jag inte längre utövar, eftersom jag helt enkelt tappar resonans, gemensam utgångspunkt med dessa grenar, genom att göra den här typen av arbete, självförbättring och rening. När jag skannar min kropp för kvarvarande negativitet märker jag en liten narklump någonstans som känner intensivt hat mot en viss rysk rike för att han uppträdde homofobiskt mot mig, för att han tydligen associerar sig själv med allt jag hatar i den islam, den så kallade rusismen, våld, homofobit, trauma, krig, och en Z. Det är i alla fall det intryckna lämnade på mig. Det värsta av allt är att hans Asrikegren antingen formade eller klamrade sig fast vid min rädsla för att inte höra hemma i Sverige, som invandraren. Den osäkerhet jag kände när jag jag väntade i tre år på mitt svenska medborgarskap. Det kändes som om man var elak för elakhetens skull, och jag var rädd för att uttrycka allt. Jag var rädd för att vad jag än skulle säga mot honom skulle göra att jag skulle hamna i ett straff. Först när jag fick mitt svenska medborgarskap började jag känna att det här landet äntligen skyddar mig, från Ryssland och från alla typer av hot i världen. Och det tog mycket tid att till ens börja lösa upp den rädslan, till intimata mobbaren in i mitt liv. På sätt och vis har jag fått en nyttig lärdom i livet. Man måste tuffa till sig för att lyckas i näringslivet, men sedan beror allting helt och hållet på den marknad man befinner sig på. Den ryska verkligheten och den svenska verkligheten kan inte vara mer annorlunda än så, och att agera med samma typ av programmering här leder ingenstans. Om någon höll systemet med i svaghet, samtidigt som jag uppenbarligen betalade för initieringarna, eller snarare levererade det inte den utlovade effekten eftersom det fanns en viss tillfällig effekt. Men hur som helst skulle det ta mycket tid att börja uppfatta det han har lärt ut som en neutral åskådare. I hans värld är han vinnaren, men det som Ryssland till slut förvandlades till kunde inte beskrivas på annat sätt än som ett helvete. Om något så bytte jag om. Det är inte ryskt längre, Klyfta alla band. Och genom alla dessa år lät jag det svenska landskapet förändra mig bit för bit. Mitt energi har och och förändrats. Jag ser mig inte längre som en vandrare. Det finns inte mycket allt som förbinder mig, ens indirekt, med Ryssland. Till och med en distinkt svensk läkare blev förvånad över att jag var invandrare bakgrund, när vi talade fris svenska med varandra. Då och då känner jag mig lite vilsen. Men allt blev i princip väldigt utmanande under pandemin, plus att jag var tvungen att återuppfinna mig själv i princip från grunden. Just nu känner jag den lilla rösten i mitt huvud som säger att jag är väldigt otaksam. Restens plats kommer förmodligen från den oläkta delen av min själ som fortfarande finns där ute, och rätt visst nog, majoriteten av systemen lämnar vissa bitar oläkta på grund av den ägna, kallar fast kalkylen. Man kommer inte att kunna behålla sin inkomst om man hela loben helt och hållet, och det är ett mycket säkrare alternativ om ens marknadsandel består av trasiga människor med avsaknad av självrespekt. De kommer att fortsätta komma och generera inkomst åt den. Även om det på något sätt är ett realistiskt sätt att tjäna pengar skulle jag verkligen inte överväga att göra något sådant. Jag vill bryta cirkeln eftersom jag inser att jag inte vill vara bunden till någon eller något som fortfarande sitter fast i cirkeln av Liksom när den mobbade blir mobbaren. Jag gör inte den här skiten. Det är därför jag tog min tillflykt till att initiera mig själv i andra riktig system som kunde nå som fortfarande var oplägt. Och detta var det enda sättet att ta reda och reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. En av effekterna av det är att jag inte längre tror på några slags gorus, allt som någon säger måste gå igenom en intensiv granskning. Det finns inga förebilder, förmodligen bara de som jag resonerar med för tillfället. I slutändan är det nog så här, det är bara en av de verktyg som hjälper mig att lossna upp. Och jag behöver olika typer av hjälp i en ny miljö för att växa upp igen socialt och sluta vara en tillbakadragen introvert. En del problem kan lösas genom att skriva, och det hjälper verkligen. Andra problem kräver andra typer av tillvägagångssätt. Man måste bara göra det hela. Lianning Bida ängar vad jag förmodligen sitter på det här. även om andra typer av tekniker och miljöer förmedlade samma sak. Och den personen är nu en fullständig främling. Han var en främling och är fortfarande en främling, och påverkar inte mitt liv på något sätt. Särskilt inte på ett negativt sätt,